Київ назавжди тепер позастанеться для нього вишнево-сизим розпіваним світом, в якому живуть усі барви, вичаровані колись для малого дідом-родимом. Якщо все те зробили люди, якщо народила земля таких могутніх духом синів, то уявлялися вони сивовкою саме такими, як дід-родим» потужними, впевнено спокійними, вищими за всіх сущих, вирваними із щоденних клопотів, з метушняви і з дріб'язку. А тут лежить у вогні торговий залюгідний чоловічок, харчить, мов, конаючий, з каправих, скліючих очей, видавлюються йому каламутні сльози, скутики губ, Виповзає клейка і тягуча слина. Невже правду мовив хмізонос? Невже цей новий і невідомо жорстокий Бог глумиться з людини навіть тоді, коли вона доконує неймовірного чуда для його прославляння? Вже йому мало звичайної смерті. Він губить людей, знущаючись. А візмітно за ноги ту Падали зну та відтягніть отуди в глину, – зареготав купець, – нехай вихитрить трохи носом своїх богів. Го-го-го! Лучук, вагаючись, поглянув на купця, потім на сиво ока. Чи ж то їм бали натягти сп'янілого украшителя церков? Ви ж ви, молокососи, – загримів купець, – беріть його та швидше, допоки я… Він хотів викричити якусь погрозу, але махнув рукою і занурив губи у кивш з медом. Але Савоак мовби тільки і дав нагоди, щоб на комусь зігнати свою злість, викликану розчаруваннями, яких дознав отут серед піяків, серед людського шумовиння, де на самому дні опинився той, хто мав бути понад усім і позавсім. «Не роби твої, що помикав нами!» Ошалілими очима блиснув хлопець на купця. «Ага!» – відірвався той від ковша. «Не роби? А хто єсте?» «Збіги задрипані, сопливці, зуба ведмежого повісим на шию, дам тобі, ту то проковтнеш і того ведмежого, і всі свої. Гей, джурило, ану ж, бо покажи цьому!» Від верхівців, що закаменіло спостерігали, як їхній хазяїн обпивається Торговищенського збираниною, вмить підскочений високому попелястому коні руди з розбільницькими очима, з лиховісною повільністю став видобувати з чорних піхов меча, але Сивоокові прокинувся родимів сприт, поєднаний із дідовою шаленістю. Хлопець непостережно ні для кого метнувся на переріз верхівцеві. З димою силою рвонув коня завудила, Підняв його диви, і руди джурило З найбільшого маху обемберився об землю. І хоч як мало пішло на це часу, Але Лучук, поки всі очі вковані були Безпорадно цапуючого коня і падаючого джурила, Встиг скокнути на Медоварову буду, Вирвати за спини лука, Натягти тетиву, накласти стрілу, і цілічись просто в очі знитябленому від питва і несподіваного перебігу подій купцеві вигукнув. «Проши усі стрілами тільки поворушіться!» Джорило лежав, постогнуючи в багнюці. Кінь схарапуджена впав на всі чотири, рвучись подалі від ока. Купцева сторожа заклякла в очікуванні нового, може цього разу, розумнішого веління від свого хазяїна, і той таки справді пробився крізь клубочиння захмелілості, брязнув ковшем об землю і, ляснувши себе по череву, вдавлено зерготав «Ой, отраки, ой, потішили!» «Беру вас обогу свою сторожу!» Але сивок стояв так само непорушно, наготовлений бити своєю ламакою все, що на нього посуне, а лучук тримав тетиву, такому натязі, що його рука могла от-от не витримати, і сріла так і свиснула б купцеві межеочі. «Я сказав», – гукнув купець, – «приймаю вас, ми доварим меду отрокам». «Годилося б спитати, чи хочемо до тебе», – похмуро нагадав йому Сивоок. «Та ти що?» – аж підскочив Мезонос. «Та хіба ж можна від такого? Тобі знаєте, що до гостя...» «Какори увесь Київ би пішов у слугування, а ми не Київ», – сказав Севок. Джорило тим часом сів і безпарадно зіпав ротом, ніяк не міг ухопити віддиху. «Всі знають купця Какору», – заревів купець. «Какора сказав камінь, – любо мені й те, що ви отак ворохобитеся. Обидва мені любі і показали мені все, що вмієте» приймай вас до себе і кладу добру гривну обом». «Не все, що показали», – проспівав Збудилучук. «Хочеш твоєму коневі вухо можу прострелити? Вибирай, праве чи ліво?» «Кінчик правого». «А зачепиш коня, голову відірву!» – крикнув Какора. Свиснула стріла, і кінчик правого вуха Какориного коня перед очима усіх роздвоївся кривавою китичкою. Хмизанос лясну себе по стегнах. Оце так. Самому князеві влучники найперші. Какора переводив лихе око з коня на лучука і назад. Отрокиви чи біси суть, промормотів. А стрельний ще раз, того медовара в піч. «От бочонка поцілиш?» Знову проспівала стріла, і чорно захиталася в семі середині Круглого чопика, на який показав Какора. «А перехреститися вмієш?» – спитав купець Лучука. «Не вміє він», – відповів за товариша Сивок. «А ти? А я вмію, бо бачив, як то роблять, та не хочу. «Чому ж ти так не хочеш?» «Ти знаєш, що князь Володимир прийняв хрест і синів своїх дванадцять охрестив і всіх киян, а ще сказав, хто не прийде під нову віру, багатий чи в боги, чи нижчий, чи раб, ворогом моїм буде». «Так ми ж не чули, як князь це мовив», – наївно сказав Лучук. Какоро засміявся, а хмізонос аж застрибав от веселощів. «Хлопців для тебе знайшов, Какоро», – закричав до купця. Маєш мені подарунок піднести за це, а ви, хлопці, світу побачите з какорою го такого світу? Йдете, чи що? спитав Лучука купець, але Лучук дивився на Сивоока, сам не смів вирішувати. Сивоок хитнув головою, підступив до кола пияків, пильно поглянув на какору своїми сивими, нестерпними в своїй пронизливості очима, подумав однаково дечимо, тікати, втікати від усіх. А сам ще не віддав, куди і на втікати, але знав, що то його мета і щоденне призвичайня, яке почалося з тої ночі, коли було вбито діда родима. Та чи ж можна втекти від краси, побачивши її, бодай раз. 1941 рік. Осінь. Київ. Але, моя душко, моє ластівятко, я дрижу, я дрижу, я дрижу. Пікассо. Сподіваюся, ви пробачите мені цю маленьку містифікацію, сказав Адальберт Шнуре професорові Отаві, сідаючи коло нього на задньому сидінні попелястого. «Мерседеса, звичайно, якби вас розшукувала військова влада, то все було б інакше, повірте мені. Досить швидко примусили б вказати на вас. Для цього є засоби. Знаю». Коротко кинув Отава. «Але вас пошукав я, ваш давній опонент і колега, коли хочете. І тому я вигадав весь цей жарт з лекціями». Допустившись у них деяких перекручень ваших думок, але ж це був тільки малий жарт. Окрім того, з огляду на військовий час я змушений був до маскування. «Це теж маскування?» – спитав Тава, вказуючи на есесійську форму професора Шнурре. Коли хочете, до деякої міри так, хоча тут важать і погляди. Мені, наприклад, відомо, що радянські професори не визнавали університетських мантій, шапочок, всього, що заведено в Європі ще з середніх віків. Я не помиляюся? Ні. Ми б вважали, що професори такі самі люди, як і решта. Розумію вас, зрозуміти, і ви мене. Я надяг цей мундир саме тому, що весь мій народ зараз в мундирах. Це наша віра і наші переконання. Хіба всі, в есесвитських мундирах, не грає ролі, але коли хочете, в народі завжди є еліта. В своєму народі ви також належали до неї. Якщо належав, то й зараз належу. Чому ви вживаєте форму минулого часу? А дальберт шнуре засміявся. З огляду на ваше зникнення, адже ви розчинилися в анонімності, яка дорівнює небуттю. Професора Гордія Отави немає ні по той бік, ні по цей бік фронту. Там його вважають зрадником і дезертиром, тут вважають безслідно зниклим. Звідки ви знаєте, ким мене вважають по той бік фронту? Закони ймовірності. Теоретично це легко визначити, а практично так воно й є. По-моєму, ви вважали себе теоретиком в інших галузях. Ваша спеціальність – давнє християнське малярство. А також дерев'яна скульптура – Адальберт Шнури вдоволено хмикнув. Ми би два з вами вважалися добрими знавцями в цій галузі. І перший мій обов'язок був врятувати вас для науки, і я це зробив. «Мені дякувати? Я розумію ваш стан. На вашому місці я теж. Це справді жахливо. Там, хоч звідти розгортається причудовий вид на Київ, але я розумію, закони київського часу, вони не для науки і не для людей науки. Але, хвала Богові, я все-таки зумів витягти вас звідти. Я навмисне. Мало дурниці, сподіваючись на вашу принциповість, розрахунок виявився точним, ви не витерпіли Професор Отава мовчав Звичайно, все було б набагато простіше Смашно, пожовуючи губами, продовжував Шнурри Вам тільки треба було прийти до коменданта і назвати своє ім'я Ніхто не закинув би вам співробітництва з окупантами Жодної військової таємниці ви нам видати не можете бо не можете їх знати. Ваші знання нічим прислужитися доблесній армії фюрера не можуть. Ваші інтереси занадто віддалені від сучасності, щоб вам треба було лякатися нас. Ви могли просто лишатися в своєму кабінеті і спокійно писати чергову сторінку своїх спостережень над фресками Софії Київської. Ви навіть знаєте, що я писав останнім часом? Догадуюсь, не можу відплатити вам взаємністю. Ніяк я не міг би здогадатися, що ви не тільки професор, а й штурмбанфюрер СС. Це тимчасово, цілком тимчасово. Лише поки ми встановимо у Європі новий лад. А ще точніше, форма моя цілком мовна для мене, бо я не перестаю займатися своєю науковою роботою. Уніформа – у даному випадку, просто сприяє моїм заняттям. Так, так, саме сприяє. «Куди ви мене везете?» – перепитав йому вирозумлювання професор Тава, сповнюючись дедалі більшим неспокоєм, бо машина, поволі проїхавши нескінчено низку вулиць від Мельникова і до Великої Житомирської, повернула на Богданову площу, з одного боку якої мовчазно стояла Софія, а з другого ще й досі курілися руїни будинків, швидко вимчили їх на Володимирську, пронесла повз золоті ворота, повз оперу, військові регулювальники на перехрестях без дагайки пропускали попелястого Мерседеса, він набирав більшого і більшого розгону, он уже, правові, що видно, червоні, Колони університету, а в мокрому, задовжченому парку сумна постать кобзаря, в оточенні багряного листя. Далі професорові Оттаві не треба було і дивитися. Серед найтемнішої ночі, заплющеними чи зав'язаними очима, лихоманці чи навіть мираючи, він би показав на свій будинок, на будинок, якому народився. Звідки Малюком ходив гратися в садочок, що став потім Шевченковим парком, звідки пішов до школи і до університету, і на перші побачення, і на перші гулі, і найбільш щастя, і найтяжче нещастя, виходив він із цього будинку, з квартир на третьому поверсі великої професорської квартири з багатьма кімнатами, які всі загачені були книжками, Вічно забиті книжками, стародруками, кунікатами, раритетами, літописами, цінними рукописами, пергаментами, берестяними грамотами і ще Бог відає чим. Той будинок споруджував якийсь київський інженер, який пробував змагатися з відомим київським архітектором Городецьким, що навибудовував по всьому місту, чимало мало химер, стилізуючись то під готику, то під бароко, а то під мавританський стиль, а то під модерн. А цей інженер неспроможний надати будинку в якихось оригінальних рис ззовні, вирішив бити на ефект внутрішній. Вигадав неймовірний схожий на храмову наву вестибюль, прикрасив його мармуром і мозаїкою, поклав на сходи різнокольорний мармур, а в велетенських розетах, що мали правити за вікна, поставив яскраві тражі на теми української історії. Цим і обмежилася інженерова фантазія. Помешкання в цьому будинку не відзначалося нічим, окрім ординарного несмаку, були великі, неоковирні, Кімнати тяглися довгими ковбасами, переходили одна в одну, без видимої потреби, а тим більше гармонії. В довгих вузьких коридорах годі було розминутися двом людям. Вікна були високі, але вузькі. Не просвічували великих кімнат. Там завжди панував півморок. У таких помешканнях, що правда добре сиділося і думалося, вони були Добрі для схимників і вчених, але ж ніяк не надавалися для екзистенції людям простим, не пасували до їхніх звичок, темпераментів і уподобань. Може, саме через помешкання і в родинному житті професора Таєва все це склалося, але менше з цим». Не про це думав нині Горді Отава, стривожно спостерігаючи, як чужа машина з чужим чоловіком, що вперто називає себе колегою, невтримно ближається до такого знайомого, такого єдиного на всім світі, такого жаданого і водночас чимось відлякуючого тепер будинку. Куди ви мене везете? знову повторив своє запитання професор Отава. І цього разу адальберт шнуре який, певно, ще не зовсім гаразд орієнтувався в київських вулицях, але вже тепер теж добре побачив, що наближаються вони до високого, прикрашеного готичними розетами і смішними різдленими башточками будинку, спокійний доброзвичливість цих промовів. Звичайно ж, до вас додому, колего Оттава. «Звідки ви знаєте, де мій дім?» – зробив останню спробу оборонятися отава, хоч Мерседес уже зупинився коло самого входу будинку, і не було рації далі вдавати зневіру, поінформовані з професора Завойоника. «Ах, дорогий колего!» – засміявся Шнури. «Це ж так просто!» Я ще заздалегідь дав вашу домашню адресу командуванню наших передових частин, які мали вступити до Києва. Будь-що хотів зробити, вам подай маленьку прислугу, захистити вас, ваше житло, ваш спокій. На жаль, вас ми не встигли захистити, але ваше житло, усі ваші книги, все ваше, воно не торкане». Він промовив ці слова урочисти піднесеним тоном, але гордіотава легко учув у голосі шнури і нотки вміло прихованого розчарування. А може, йому просто здалося, може, професор шнуре справді дбав тільки за те, щоб захистити свого колегу, відплатити професорською порядністю своєму сталому опонентові і заочному знайомому. І все те, що він гордіотава, Знижче місяць тому, не ставило для Шнури ані цікавості, ані тим більше предмета пошукувань. «Прошу!» – Шнури ввічливо пропускав Отаву вперед. Отава на мить пристанув, згадавши, що хазяїн повинен іти позаду гостя, але відразу розкаменувся. «Хто тут хазяй, ніхто гість – не розбереш. До того ж, якщо Шнури і вважати гостем – Тож, ж ніяк небажаним і незваним Хазяїном перевдягненого весесівця професора звати теж зовсім не випадало. Тому професор Оттава не став розводити церемонії і моби, не помічаючи Адальберта Шнурра і його простягненої у супроводі руки, швидко перестрибнув ті кілька східців, що вели до входу, опинився в такому звичайному Храмово вітражному вестибюлі твердо побрався по сходах. Альберт Шнури намагався дотримати кроку городів Отаві, але все ж таки ледь відставав. А на площадці другого поверху перед брима помешкання академіка Писаренка зупинився і сказав у спину Отаві, не сподіваючись, що той затримається, чи бодай обернеться. Не буду вам сьогодні заважати. Відпочиньте після цього жаху. Там ви знайдете все потрібне. Я повинен був десь жити, тому зупинився в цьому помешканні, власник якого хм, тік, здається, евакуювався, не обертаючись, кинув Отава. Він підійшов до дверей свого помешкання, високі, наче монастирські, дувові двері, не буде різьблення, тільки тепер помітив, які скручені стовпчики, примітивні площини, жодного натяку на будь-який стиль, і латунна табличка з тим написом Професор Отава. Марнота й сміхота. І ці двері, ця табличка і цей напис а нато ж його становище, а все тому, що не зміг він отак просто виїхати, тобто евакуюватися, вірніше, не зумів, ніколи нічого не вбів. Стукнув у двері короткою і боязливою. Ждав терпляче, майже без надії. І в добрі часи тут відчиняли без поквапу. Доводилося дзвонити кілька разів, поки дочується глуховата баба Галя – а тепер там хіба що автоматники, яким доручено його пильнувати. Але ще не встиг він перебрати своїх похмурих припущень, як двері відтулилися на ту вістину, яку дозволяла довжина ланцюжка, крізь щелину блиснуло темне око, довго недовірливо вдивлялося не схоже професорове обличчя, потім зникло, ще раз змайнуло в щелині, почулося «Ой, Боже ж мій!» Загримів ланцюжок, двері нечутно розчинилися, міцні руки Баби Галі миттю всмікнули Гордія Атау перед покій, знову загриміли засови, і лише тоді Баба Галя сплеснула в долоні. «Ви чи не ви, Гордію Всеволодовичу, я? Та як же ж ви? Втекли? Здається, що не втік. То тікайте ж, бо тут уже ходять, ходять та питають, та нижперять. Все їм чулося треба. Один тут так прямо в кабінеті і спить. Все перерив. Правда, не взяв нічого. Ну, а як вікно виглядаю. Думаю, побачу вас, гукнув, щоб отікали. І Бориса послала, щоб шукав. Казав, знайшов. Лучше б воно і не було такого. А Борис, він же втітки мав бути. Де там? Прибіг у той день, як вас забрали. І не вдень, а вночі. Як уже і пробрався. А ви тут, як баба Галю, що я? Та й не кажіть. А вам лучше втікати. Он я вам швиденько дам попоїсти, та перевдягніться, бо хіба ж ото можна так, професор? Ой, Боже ж мій, а ці сюди пруть, пруть харчі всякі, консерви, мурмелади, шоколади, і той, що в кабінеті шнури? Бісяка ж його знає, звуть його якось штурбурфюре і не вимовиш. Такий, наче вежливий, а воно ж, видно, хвашист. Я вже їх перебачила на своєму віку. В 19-му такі в Києві були. Лучше тікайте, гордію Всеволодовичу. Нікуди я не втечу. Привезли вони мене з табору, вони? Баба Галя знов сплеснула долоні. «Це вже щось замишляють, а ви ж? А я, баба Галю, місяць не спав, не їв, не вмивався і, здається, і дихати забув як. Та все ж є, от тільки тікати вам треба. Це я знаю». За півгодини сидів у ванні з теплою водою, яку встигла якимось чудом нагріти баба Галя і думав над отим простим і таким виразним словом – утікати. Коли почалася війна, ніхто й у гадці не мав кудись там тікати, хіба що найбільші боягузи. Але таких було одиниці. Всі лишалися на місці, навіть під ворожими бомбами, навіть тоді, коли інформбюро стало перелічувати назви нових та нових міст – полишених фашистові. Але фашистські армії розпанахували залізними зміями танкових колон дедалі більші простори нашої землі, і тоді якось непомітно, так, ніби воно завжди жило в побуті, мільйонно усто золонало слово «евакуація». Не вивезення, не перевезення – не рятування, не втеча, зрештою, а евакуація, чуже, якесь заспокіливе, дуже мудре слово. Евакуювали і наукових працівників, передовсім тих, у кого було цінне наукове обладнання себтотехніків. Гуманітарії ходили по академічних коридорах, ловили за руки і за поли метких молодиків, які перебрали на себе весь клопіт по евакуюванню. Але слова в ці дні важили мало, авторитети наукові звання – ще менше. Надто ж колити попадав у число нетранспортабельних учених. Саме такими і виявилися академік Писаренко і професор Отава. У академіка була величезна бібліотека Україністики, чи не найбільше в країні, а в отави, окрім великої кількості стародруків і унікатів, була ще велика колекція староруських ікон, яку він хотів будь-що врятувати. Кінчилося тим, що до академіка Писаренка заскочив на машині з фронту його син майор, вилаяв батька, силоміць посадив його до машини, зібрав старому. В одну валізу найнеобхідніші речі і гайдана Харків поки ще була змога прорватися. Все вирішилося одної червневої ночі, коли він, як член загону самоборони разом із своїм Борькою, від якого не сила було відчепитися, опинився на покрівлі свого височенного будинку, опинився не самохідь, закинутий туди безгузди потреби військового часу, поїзко, тупцявся на похилисті покрівлі, піднесений над стривоженим Києвом, невміло поправляв широку лямку новенького протигаза, навіщось пересипав у долонях пісок з великої пляшки, наготовлений для гасіння запалювальних бомб. Його то реальні речі, коло нього був син, який відтанцював от дитячі інтерплячки, прагнучи врешті побачити, як прилетить о той фашистюра, як наші його зіб'ють. Але Гордіота ніяк не міг увійти в світ тих реалій, здавалося йому це якоюсь забавкою, лихим жартом і над ним самим, і над його містом, і над усім народом. А потім сталося. З далекого темного далеку полинуло на Київ уривчасте годіння. Наближалося, набирало насилі, пливло хвилями, які грізно билися в будинки. І від того, здавалося, все починало згойдуватися, повільно і зловісно згойдуватися. Надто ж відчувалися ті, хто був піднятий високо над землею, хто без сили метався на темних покрівлях, метався між відрами з водою і ящиками з піском, цими найпримітивнішими знаряддями боротьби із найхимернішими винаходами людського розуму, які напливали ближче і ближче в годінні фашистських літаків. Ударили зенітки, полохливо і поквапливо, зенітні прожектори у німотній панічності – обмацували небо містично-блідими променями, проривіли назустріч фашистам наші яструбки. Потім на кінці одного з прожекторних променів зблиснув білий хрест ворожого літака, і вся земля закричала «Бий його! Он він!». Але фашист зірвався з променя, потонув у тьмі, і натомість, пересилюючи гудіння моторі, вибухи занітних набоїв, Бубоніння кулеметів, лемент переляканих людей, небо заввило, заривло, і те виття тривало так довго і було таке жахливе, що вже від нього самого можна було вмерти, не діждавшись, що ж настане потім. А далі грякнуло червоно-чорним в одному місці, в другому, в третьому, і коло самих ніг у професора Отави теж щось грякнуло і розбрисло пекельним вогнем, таким нестерпно палючим, що професор від розгубленості вхопив відро води і бурхнув у суму середину вогню, від чого все загорілося ще дужче, заслоняючи від Отави весь світ, і з того боку вогню прокричав до нього Борис «Батьку! Пісок!» Схаменувшись, Отава став сипати на бомбу пісок, сипав пісок. Пригорщим, піску було мало, нічого не міг діяти з вогнем. Сипав у цілковитій безнадії, аж поки побачив прихилену даящика лопату і вхопив її і жадібно грибнув нею піску. Він сипав ще й тоді, коли вже бомба загасла. Сипав, хоч Борис, злякавшись за батька, торсов його і кричав, що вже годі. Отаві вижалися, що горить увесь Київ. Палають нові старі будівлі, тисячолітні собори. Самі Київські гори пойнялися незгасним вогнем, і коли Борис все-таки видер із батькових рук лопату, той щодобано поглянув у високу темряву пробурмотів. Що вже не може бути? Вдень він бігав по місту, найперше до Софії, звідти вивозили архіви. Вешталися заклопотані люди, годіли машини, але професора та не те – пісок, ящики з піском, мішки з піском. Знайшов якогось чоловіка, що зголосився відповідальним. Той водив професора у найдальші капелки під куполами, показував – ось тут і тут, і ще й тут. Отав метнувся до лаври. Успенський собор церква на Берестові трапезна. На дворітня церква Чи їх брежуть Чи достатньо там людей А головне піску Пісок Пісок Він зумів роздобути десь машину Знайшов саперного капітана Який народився у Владимирі Все життя мріяв попасти до Києва Побачити його собори Дніпро, Либідь Бо князь Мономах Засновуючи Володимир Прагнув перенести в те північне руське місто дух південного Києва. І річку у Владимирі назвав Либіддю. І пагорби для поселень і соборів вибрав схожі, і собор намагався вибудувати, як у Києві. Капітан, порушуючи закони військового часу, виділив для Отави тритонку – і несамовитий професор метався по Київу, звозивши мішки з піском до Лаври. Потім хтось із знайомих сказав, що в Софії архів уже вивезли, і тепер собор кинуто на призволяще. Він метнувся туди. Там справді вже не було людей, а піску видалося йому вкрай мало, просто мізерія. Та капітан далі не міг допомагати дивакові професорові. Його частина мала Просуватися кудись далі, змінювати дислокацію, пояснив він, лишити отавіт тритонку, попри всю свою закоханість у Київ, капітан Володимировець, руський красень з блакитними очима, не міг, інакше бо йому загрожував трибунал. Тоді професор купив на Євбазі, де тоді можна було придбати будь-що коняку і селянським возом. Віддав за неї шалені гроші, всі свої довоєнні заощадження, безвоганні віддав неголеному немиваці, який почував себе паном тільки тому, що мав коняку, може навіть украв її тоді, як ніхто більше не міг і мріяти про такий скарб, бо коняка то вже був засіб пересування, то був транспорт, то була змога рухатися, втекти, врятуватися». Але ж й у гадці не мав утікати чи рятуватися. Він гасав по Києву на своєму возі і знай збирав мішки з піском та возив їх до Софії. Він виканючував пісок, іноді просто прибирав, де погано лежало, а то і крав. Пам'ятаючи, що в святому ділі всі засоби дозволені, незабаром його знали у цьому місті, називали професор з конякою або ж о той професор, що пісок краде. Коняк у нього реквізували, чи пригрозили, коли він розкричався про антипатріотизм і варварство майора, який допустився такого насильства над професором. В Святошині Голосійському лісі київські ополченці готувалися до захисту міста на крайній випадок – для Отави крайній випадок уже настав. Він спробував записатися в ополченці, але натрапив на якогось аж надто спокійного командира, який порадив професорові евакуюватися, поки є час. Такими людьми не маємо права рискувати, сказав він. В академії отаві пояснили, що він пропустив свою чергу, та мені самому байдуже, розгублено мовив Отава, аби лиш бо хлопці якось. Та ще ікони. У мене велика колекція. Це ж цінність. Хтось порадив Отаві податися на товарну станцію, звідти відправлялися ешелон. Мовляв, там завжди можна знайти вагон, домовитися. Професор з малим борисом, якого міцно тримав за руку, півдня штовхався серед панічної нерозберихи, яка панувала на товарній станції. Нікого не міг знайти, ніхто... Йому нічого не міг на те, що пообіцяти, а навіть порадити. Всі розмови, які він затівав з тим чи іншим позірно відповідальним чоловіком, приблизно були такі. Товаришу, нема часу. Кажіть конкретно, що вам треба? Ну, хоча б вагон. Вагон? Так, всього один. Один вагон, цілий вагон. Ну, хоча б отой невеличкий, двовісний, невеличкий. Це він називає... «Невеличкий, у мене колекція, цінність державної ваги, люди, от наша найбільша цінність, у мене місця в вогоні, бодайте, одного чоловіка немає. ясно?» Отава метнувся до академії, але там уже все закінчувалося, хто поїхав, а хто лишився В кабінетах не було вже енергійних молодиків, підлогу в коридорах стеляли непотрібні папери, які неприємно шурхотіли під ногами Професорові попався молодий науковий співробітник Бузина. Радісно вхопив Отаву за лікаць. Товаршу професор, а я вас шукаю. Відправляю інститутські сейфи. Треба, щоб ви здали всі літописи і літературу, яка є лише в одному примірнику. Я вже це здав. Отаві не дуже хотілося мати справу з Бузиною. І ви прекрасно про це знаєте. Так, так, але я думав, не помічав за вами... Цієї здатності давніше Я хотів допомогти вам Товаришу професор І так допомогли Що я нічого не можу Евакуювати Покинути все ворогові Що вдієш? Визина розвів руками Ми повинні рятувати найцінніше А хто це визначає? Ну, всі ми Наприклад Ви їдете коло сейфів. А чиє місце хоча б для мене? Я не, я не компетентний, товаришу професор, але місце повинно бути. Повинне? Дякую вам. Ота овклонився, швидко побіг униз по сходах. Куди квапився і сам не знав. Ще кілька днів метався по Києву. Евакуюватися? Але ж він не може. Він не така цінність, як Бузина. Возвеного тава зненавидів ще три роки тому. Перед тим не звертав на нього уваги. Знав, що є такий в інституті, дивувався, що правда, як могло прибити все таке ніщо до материка науки. Але й тільки. Його одвічною вадою була неувага до людей, якась байдужа терпимість і до злих, і до нездатних». І ненавідім ми І любім ми случайно Мабуть, одружився він так само З байдужою випадковістю І дружину собі не вибирав А просто взяв, а потім виявилося, що жити вони разом не можуть Вона так і заявила Я не можу Серед цих ікон Мені люди потрібні Тільки й зміг, що випросити у неї сина А Бузина? Що Бузина? Так і жив би собі в своїй Непомітності, може, ще й добрим чоловіком вважався, але сталася подія, що показала в бузині нову грань, яка знову ж таки, може, була й до подоби комусь, але професора Отави викликала почуття близькі до відрази. Отавин, колега професор Паливода підготував до видання великий кольоровий альбом із софійськими і михайлівськими мозаїками». Про той альбом було багато мови. Про нього роздзвонили навіть за кордоном, здається, обіцяли повезти його на Всесвітню виставку у Нью-Йорк. Передмова і коментар до альбома друкувалися шістьма мовами. Подія. Але зненацька професор Паливода, упорядник альбому, автор передмови і коментарів десь зник. Згодом в інституті було пояснено, що професор Паливода – ворог народу, що він всякий і такий. Професора Таву покликали в одну установу. Його прийняв у голому, прикрашеному тільки одним літографічним портретом в кабінеті молодий чоловік із гранчастими руками, які незграбно перлися йому із коротких рукавів піджака. Запросив сідати, надав своєму великому в простуватому обличчю стурбованої задумливості, чи то спитав, чи то просто вимовив. «Що ж будемо робити, товаришу професор?» «Не розумію», – обережно промовив Отава. «Альбом цей ваш, ці які їх мозаїки». Отава якось не міг відразу зв'язати факт зникнення паливоди із мозаїками. Бо ще не кажи, а вістанню часі неймовірна. Мозаїки робилися в XI столітті, а професора Фаливдене стало у 20-му. Мозаїки наші унікальні, цілком щиро сказав Отава. Молодий чоловік душі подивувався професорові наївності, але не подав виду. Це я знаю, так само стурбовано мовив він. Але ж це... Як його, паливода, підвів він нас, не тією людиною виявився. Вчений він був бездоганний, твердо сказав Отава. А я хіба що? подивувався молодий керівник. Я теж нічого, як про вченого, але, як сказав поет, у чому не можеш ти не бить, а гражданіном бить обв'язан. Отава знизав плечима. Цитата була. Не зовсім точно, але яке це, зрештою, мало значення. Так що ж ми будемо робити з цими, як їх, з мозаїками? Знову затяг з своєї власне кабінету. Треба видавати. У цьому там не мав жодного сумніву. А я, хіба кажу, не видавати? Не можна не видавати. Всі вже знають, вже тираж готовий. То в чому ж справа? Отава вдавав, що ніяк не збагне, до чого хилить його співрозмовник. «А пали вода, схопився той і пробігся по кабінету. «Чи ви хочете, щоб ми видавали передмову із підписами цього запеклого ворога народу? Ні, ні, цього не буде!» Отава мовчав, і керівникові сподобалася його злякана мовчанка – «Я розумію, що ви теж цього не хочете», – милостиво видав він ідульгенцій професорові. «Бо ви чесний радянський учений. Ми тут довго радилися. І от є така думка». Він пильно подивився на ТАО. «Запропонувати вам, щоб ви підписали передмову і коментар до цих яких мозаїк, значить замість паливоди. Ви відомий спеціаліст, вас Скрізь знають. Та ще й він засміявся наївно, по-поробочому, і прізвище ж у вас козацьке Отава Паливода. Ні, я не можу цього зробити, підвівся Отава. Та ви сядьте, куди ви? Не треба гарячкувати. Спокійно, подумайте. Ні. Отава вже йшов до дверей. Але ж, товариш професор, ніколи. Я тільки вчений, моя спеціальність «Стародавнє мистецтво! А ми з вами!» «Я не можу продовжувати ці розмови!» Отава вже тримався за дверну ручку. «Ну, гаразд! Кого б ви нам порадили?» «Не знаю, не можу вам бути корисний!» «Та заждіть! Я хоч перепустку вам відмічу!» Розгублено прокричав у слід Отаві власник голового кабінету. А за два дні до Отави додому прибився Бузина. Ще в коридорі він вулипочима, у розвішенні невисоких помальованих на чорно стінах ікони в захваті вибухнув, товаришу професор, я схиляюся перед вами. Ну навіщо аж такі суперлятиви зніякові тава? Незвичні ні до висловлювання, ні до слухання неприхованих компліментів. Але ж таке багатство розливався в своєму захваті пусина. А це чорне тло, це ж просто чудо. Отава сам виготов чорне тло для ікон у коридорі. Здається, саме цим остаточно доконав свою колишній дружину, яка ще згоджувалася якось існувати в музеї, але вже в чорноті могили аж ніяк. Бузина був перший, хто похвалив чорний коридор, і в Отаві, мимоволі, закралася симпатія до молодого науковця. Він глянув на нього пильніше і помітив – що той майже досить показну зовнішність. Високий, міцно збудований, майже атлет, густе чорне волосся, що йому позазрили бусі оті, лисіючі і геть лисі, великі виразні очі, мов на фресці. Щоб якось виявити свою прихильність до гостя, отава спробував пожартувати. У нас бігаються смаки, колега. Чи не тому, що наші прізвища мають у собі якусь спільноту, вони рослинного походження – Справді, зрадів Бузина. А от у нас в класі, коли я вчився в школі, було повно прізвищ тваринного походження – коровченко, бугаєнко, Заєць, вовк, бик. Очевидно, все-таки рослинного походження – найдавніші, висловив припущення професор. А так, згодився Бузина. А вже тваринного – це друга черга. І вже тільки по тому маємо прізвища, похідні від професії: Гончар, Швець, Стельмах, Міняйло, Кравець, Коваль, Лупій, Орач. Між іншим, за цим принципом надавано на згодом повторні імена християнським святим Ілля Громовержець або пустельник Микола Чудотворець, Симеон Стопник. Я покажу вам надзвичайно рідкісну ікону з ображенням Іллі Пустельника. Зверніть увагу на тло. Чи ви бачили, коли ікону написано, мов би, не на липовій дошці, а на старій слоновій кістці? Гляньте, цілковита ілюзія жовклої слонової кістки. І цей тон зберігся незатьмарений з одинадцятого століття. «Ви можете уявити?» Очевидно, ікона була вкрита пізнішими записами. Висловив здогад Бузина. «Вісім шарів оліфи», – вигукнув професор. «Я зняв їх один за одним сам, не довіряючи жодному реставратору. Але якраз вони урятували те, що було написано ще в XI столітті, і те, що колись здавалося злом і варварством – Тепер обернулася на користь. вголос голос міркував Бузина. Професор подивився на молодого науковця ще з більшою симпатією. Здається, він зовсім не такий і безмозгий, цей Бузина. Може захоплюватися, розбиратися в іконах. Вже тільки за це йому все може пробачити. Навіть Пушкін вже й зовсім розійшовся Бузина. Навіть Пушкін, пам'ятаєте? Художник варвав кістю сонний картину генія Черніт. Не зрозумів великий російський поет, бо що робив художник Варвар? Він покривав Оліфою стару ікону, щоб уберегти її від псування. А Оліфа через якийсь там 800 років темніла, і вже новий художник Варвар замальовував цю потемнілу ікону своїм сюжетом і теж покривав його Оліфою. І так від отими таємними напластуваннями жила собі древня ікона, поки такий чоловік, як ви, Гордію, Всеволодовичу, не визволили її, не показали світові. А тепер я покажу вам і зовсім неймовірну річ, таємниче сказав Отава, Зображення поганського дохристиянського бога на пластині, зробленій з турячих рогів. Чи ви коли-небудь про таке чули? Ніколи не чув, в тон професор відмовив бузина, випружуючи своє треноване тіло, щоб вступати навшпиньках за хазяїном. Зображення поганського святого жило тільки в уяві професора Тави, а на широкій, справді мистецьки зробленій роговій дошці збереглися лише невиразні барвні плями. «Не дивуйтеся», – сказав професор, – «ця річ має понад тисячу років, до того ж викопана із землі». «Ніхто її не зберігав», – знову, – наверну на улюблену тему Бузина. «Так-так, ніхто не зберігав, ніхто не цікавився, як, між іншим, у нас зараз старовинними іконами. Ні-ні, народ повинен знати свої скарби. Все належить народові». Поважно сказав Бузина, і професор, хоч мовлено слова найзагальніші, знов симпатію поглянув на молодого науковця. Той надзвичайно точно вгадував стан душі свого співбесідника і вмить настроювався на його лад. Хто це міг казати йому, що Бузина – сякий, такий, тупий і недалекий, яка низькопробна брехня? До речі, я хотів з вами порадитися щодного видання «Обережно промовив Бузена. Бузина». Подсмокуючи від захоплення перед іконою Юрія Змієборця, де Юрій у червоних шатах на карому коні рази вогнедишного дракона. Йдеться про збереження цінності і, як би це вам сказати, майже схоже щось на те покривання ікон Оліфою. «То давайте сядемо», – вказуючи на старовинне крісло в роботи, припросив Отава, сам теж сідаючись на свій робочий стілець за столом. Бузіна скористався з професорового запрошення, став розглядати хитромудро різбне крісло, в якому втовнув. Червонясті маври несли на міцних своїх плечах підлокітники, на високій спинці вигравалися козлоногі фавни, з підрізблених ніжок визирали ще якісь спочавлені міфологічні мордяки. Десь 300 або 400 років тому везли через Адріатику до Венеції долматинські дуби, і майстер, стоячи на березі каналу, ще здалеку вибирав собі деревину, велів. Допровадити її до своєї майстерності І вже там засідав за роботу І мудрував над одним таким кріслом рік, а то й кілька років І життя його вимірювалося не кількістю прожитих років А кількістю зроблених чудо-крісел Як у кількістю скрипок «Уміли колись люди робити речі», – зітхнув Бузина «Видно досвідчену руку, зазрю досвідченим людям» Тільки вони можуть багато зробити. От як ви, Гордію Всеволодовичу. Помиляєтесь, дорогі мій, роздумливо промовив професор. Колись у ваші роки я теж так думав. І, виявляється, помилявся. Чим довше живеш, тим, здавалося б, більше зробив, а виходить чомусь навпаки. де далі більше лишається недокінченого, недовершеного, недоробленого. Ти буквально потопаєш у невикінчених справах і задумах. Задихаєшся від браку часу і сили. Робиш усе всяк так, і дедалі гірше, дедалі поверховіше. Життя перетворюється на якийсь божевільний галоп, і здається тобі, що коли ти і зробив будь-коли щось ретельне, двайливо і спокійно, то хіба що в найранішому дитинстві, коли шморгав носом, сопів, колупався у вусі, стругав паличку або виляпував долонями хатку з морського піску. Я з вами не згоден, рішуче заперечив Вузина. Ви так багато зробили. А от поживете ще ті 20 чи 15 років, які нас з вами розділяють, і пересвідчитесь. Майже пустотливо ляпнув по столу професор. Але ми забалакалися. Ви щось хотіли? Прошу вас. Йдеться про дуже важливе Бо за нею міг добрати слів. «Я хотів з вами порадитися, Гордію Всеволодовичу, як старшим товаришем, якого я ціню і поважаю. Ваш авторитет, не треба про це», – спинив його професор. «Ліпше про діло. Бачите, це таке делікатне питання. Йдеться про яких, про мозаїки. Очевидно, про альбом наших київських мозаїк, швидко докинув професор, якому відразу вчулися в моїй Бузини щось до того молодого керівника, з яким недавно мав бесіду. Так-так, зрадів Бузина, саме про наш альбом. Це надзвичайна цінність, про яку люди повинні знати. Не видати такий альбом був би злочин. Злочин, згодується професор, що про нас сказали наші нащадки. Справді, вони б сказали щось дуже зле. Тому ми повинні докласти всіх зусиль, щоб він був виданий. Як мені відомо, ніякий зусиль не треба, спокійно, промовив професор. Альбом уже відруковано і цілий тираж лежить у друкарні. Так, але Бузина затявся, однак відразу ж, перехилившись через підтриманий різбленим мавром підлокітник до Отаври, гаряче за шпатів. Але ж там стоїть прізвище Паливоди. Ти що? Отавок вдавав, що нічого не знає, але ж він, ворог народу, не знаю. Як можна займатися староруськими мозаїками і бути ворогом народу? Для мене це незбагненне. Вороги підступні, згоден з вами. Але до чого тут професор Паливода? Це чесний учений, з прізвищем паливоди альбом вийти не може. То що ж я можу вдіяти? Професор підвівся. Так само, як у кабінеті молодого керівника. Але бузина сидів і далі у венісянському кріслі, недбало поляскував пальцями по череву дубового фавна, знав, що, що професор звідси не втече, як утік з цієї установи, та й нащо б, мав утікати з власного дому. Мені запропонували поставити своє прізвище під передмовою, скромно мовив Бузина, вам? Щоб зберегти думки професора Паливоди. Але ж то не ваші думки професора Паливоди. Ім'я нічого не важить. Для людства головне цінність. Авторством ніхто ніколи не цікавиться, хіба не однаково, хто винишов колесо. Гаразд, уявімо, що я пристав до вашого цинізму. Але ж професор Паливода ворог народу. Так. А раз він ворог, то є всі його думки ворожі. Нащо ж їх зберігати? Тоді напишіть самі передмови і коментарі. Отава відверто знущався з бузини, та не на такого напав. Думки можуть мати об'єктивну цінність, навіть якщо вони належать ворогові. Видно було, що бузина добре підготувався до розмови з професором. Тоді я не розумію, чому ви до мене прийшли, щоб спитати вашої поради. Але ж ви згодилися поставити своє прізвище замість прізвища професора Паливоди. Я маю дати відповідь завтра. Тому я прийшов до вас, як до старшого товариша, щоб порадитися. Я вам не раджу. Не можу з вами згодитися, товаришу професор Тепер підвівся вже й бузина. Ви ж самі тільки, но ваші ікони, хіба це не свідчення? Може, моє ім'я... Те ж, як та Оліфа на іконі XI століття. Воно захистить велику вартісність. Ви гадаєте, що його колись зішкребуть і виявлять під ним ім'я професора Паливоди? Йдеться про саму суть справи, а не про імена. Треба зберегти те, що є. По-державному дивитися на справи. Є думки, вони не повинні пропасти. От і все. Отже... Ви хочете поставити своє ім'я під чужим? Ви мене переконали в доцільності, але ж